Processen har som pågått över längre tid. Jag har fått uh, mycket upplysningar i saken och saken har varit omfattande och nu ser vi att uh, han är väldigt på att och inte är värd med värdig mot. Jag inte att jag har gjort något fel. Jag att lägga de upplysningar till grund som jag har haft i saken och vi har att följa den information som är i värnålslagen med att hjälpa och beskydda folk som har behov för vägen. Magnus Holen sig över kunna ta kontroll och vad det som för andra är helt dagledokse järmål. Nej, det bilda ta kontroll över allt det djävulen utan att spela om lag. ja vad man är reporter här var Katrine Nybö burschen var några fall idag och också här i Norge nu är på Oslo burslubburs ned 2,4 procent Cecilia med Beck är ekonomikommentator här i NRK men säger det blir spännande att se vad som sker när marknaden öppnar i USA om en halvtimme av och till så kommer det, är det ett par dagar som är börsfall, och där det, det korrigerar ganska mycket igen. Och så kan det också vara starten på en längre period med kraftig börsfall. Det kan bli lite trangt ut dörren, om det nu på sig med vidare börsfall i USA idag dag. För nu öppnar marknaden där bara om några timer. Där får vi lite mer indikation på hur det detta vill gå framöver, men... Eh, det är de som är verkligt goda till att i aksje, är i Det de där alltid de träffar heller så har vi bara väntat och väntat och se Jag har lite kalsit i magen. I USA är minst två människor döda efter orkanen Michaels härjänger i Florida. Orkanen är nu nedgraderad till tropisk storm och den beveger sig mot norr och södra karolina USA-korrespondent Veronica Westrin är i Florida. Hon har kört genom staden Tallahassee. Investment. 2005, där så att den bröt sig av. Men jag fick Svan av. Startat upp den igen, det var igen, nu är lika varm i fläcken här. Nu var ett misstag att komma åt. Jag försökte koppla in i på tandentbord här med en mellankontakt som kom idag. Men det gick inte alls, nästan. Och den anledning är Windows 8.1. Men HP 625, i alla fall avstängde tak, det råkade dra ut strömkabeln där så att säga kontakten. Men den blev sval men nu är den lika varm igen. Och äh, jag slidde inte till var till miljöstationen det sista med returpapper och gick upp på det tidigare stationsområdet. Följde <hör> som Järnvägen gick från Långsyntan faktiskt och förbi Nordviken där och bit. Äh, mot västerbyn där innan vi tog oss upp på berget. Det var väldigt. Ja, det har klarat upp. Solen har kommit fram. Men när jag var ute så var det faktiskt. Ja, från början var det så här 50 meter man såg bara i dimman. Man kunde ju se lite längre sen på slutet. Men då sol var det inte så att säga. Men den har, det har sprutit upp betydligt här. Så det är väldigt fint fin dag idag. Karola Häggqvist flyttade till Steninge där. Man bygger åkerfält där runt Steninge Slott. Vilka promenerar i Slottsparken och så. Ja, jag var i de där områdena i skogen och sånt. Hon blir ju tydligen trakasserad av... Ja, det var en som har fantasier och så. Och tror att Karola är deras och så. Att de är ihop med henne och de drömmer om henne och så vidare. Det var väl Angreta Fältskog hade någon karl också som var ute efter henne. Hon hade varit ihop med honom en period och sen trodde han att hon fortfarande ville vara med honom och så. Så att hon var väl inte förföljd det ett Och här då är Henkqvistna samma problem och så. Jag har inte sett något bilder riktigt hur det ser ut i Slödinge ganska, ganska stort byggprojekt i de stora åkermarkerna som byggs runt omkring det gamla steniga slott där. Jag minns, jag den här tidigare ägaren som var en norsk kvinna där, som brukar på gå i konkurs. Ja, det blev väldigt soligt och fint kan jag säga, verkligen. Men när jag var ute så var det inte så alls, det var väldigt tjockt, dimma. Från början kunde man inte se över till Ångsbyn på andra sidan av ången där, det var väldigt tätt och tjockt. Men, jag tog mig fram i alla fall där för att jag såg upp på berget där och sen ner Daniels havie. Och det verkar som om att det här Tidigare kolonistugan där Byggt 37, 36 på 300 kvadratmeter Är fortfarande till salu Jag har sett bilder från mäklaren där och skylten för är i Avesta är fortfarande kvar Jag kom där på en söndag gång så var Meklaren på plats där Det kom Bilar som titta Det var koloniverksamhet där tidigare Men tydligen är det fortfarande till det helt enkelt där De flesta husen och stugorna är öde Tomma, ja man ser inga människor men det trodde en gubbe där i backen som bodde i huset, ett stort hus men det var... Det är svårt att veta vilka människor som bor permanent för det är, det är ganska små stugor tycker jag och inte står det bilar utanför där. Kan det verkligen vara e permanentboende där? Jag tycker de är inte är med på en 45 kvadratmeter stora stugor. Kan man verkligen bo e i så små? Det inte någon större grej precis. Ja, man ser ju inga människor såklart. Men det står någon bil ibland utanför någon stuga och så. Men man ser inga människor såklart, men man verkar bo in i det där lilla huset. Jag gubben i backen där i Västerbyn hade ett rätt stort hus och så Men eh, andra hus jag ser inte speciellt stora där Det tycker jag inte riktigt så Alltså vi är inga människor men det verkar ju vara någon bil och så där eh, Så det verkar väl vara någon som bor i stugan men Ja det blir billigare att bo i ett, ett, ett, ett fritidshus där på 40 kvadratmeter kanske I jämfört med att hyra lägenhet i stan eller Hosas egendomar och stora villor och så. Det blir ändå billigare. Men lite är det är ju faktiskt så tråkigt och så. Eh, nej, jag såg inte speciellt många människor i västerut. Det kan jag inte påstå. Tinkerhästen är borta också där. Fina i backen där de är borta. Och dessa sommarstuger så det är tomma och. En del gårdar, ganska stora hus med lader och så Där har det bott folk tidigare, permanent så att säga Med lite djur och så, barn Jag hade ju en byskola där i Västerby som det hette på den tiden och Såkverk och så med enarmad gubbe där, han hade att sågat av Staffan Ram tar upp det där också på hans hemsida 50-talet, typ på 60-talet där när man var en liten pojke där. Enarmad bubbe. Han hade vi kapat enarmen där men... Det är en del av en växel också och skräpar jag tog mig lite kortare hem. Det var inte något vidare väder alls faktiskt, det var väldigt det var tjockt. Ja. Uppe på berget där så var det väldigt dålig sikt och så. Det var väldigt tätt med is och dimma, man såg inte särskilt långt, man såg inga milkraftsverk utanför och så. Ja det var väl cirka 11 km och så vidare Då, demokraterna har tagit bort, de tar ju betalt för allt och Arbetarbladet har vi tagit bort också, de tar, ju bort, äh, de tar betalt för allting Det enda som kom i princip för boxen som jag kollade här nu, så var lite mellankontakt där från ett Jag har ett IBM-talient som behövs det en mellankontakt för USB, men det gick inte att koppla in det på som extern-talientbrot till min HP 655 Det gick faktiskt inte där. Av någon anledning? Ja, när jag var ute så var det ingen sol, men jag... Förstod jag att det skulle bli fint och det blev väldigt soligt att det inte hade sprukit upp sen flera timmar tillbaka ordentligt här blev det riktigt riktigt soligt men så var det inte på morgonen här jag såg jag återigen den här gubben som var varsin väst En toppluva på huvudet, vintermöss alltså, så här har han på skallen där gubben Så det var tjockt med dimma och disar på morgonen. Det blev lite bättre sikt mot långsjuttan sen, men någon sol var det inte. Men sen har det sedan flera timmar tillbaka spruckit upp och blivit riktigt soligt och fint väder när jag kommer ut tidigt på morgonen. Jag kan inte sitta där hela dagen och titta på en klocka i timmar, då blir jag fullkomligt vansinnig utan jag måste komma ut när jag kommer att det avklarat där också. Då får jag en dusch också gå kväll utan att tvätta håret faktiskt. Det kan man göra. Man kan bara skölja av kroppen där med en Och eh, Jag trycker lite två där och eh, det bort det mesta och lite halvblöt och köpa ner på, på en handduk där i sängen säng. Känner mig lite svett där. Jag behöver inte blöta håret och så för jag har ganska mycket håret. Det tar en stund att torka och så. Man kan ta en snabb dusch. Jag tror det tog tre minuter så var det klart faktiskt. En snabb dusch där och. Ja, bara skölja själva kroppen där. Utan att blöta och tvätta håret, för det har jag redan gjort två gånger. Då kör jag på morgonen och sen jag kommer jag hem där. Jag kan inte sitta här och stela på en klocka eller dag. Det är vansinnigt, jag måste Det är ja, den sista påsen med returpapper där som är klar också nu. Jag har slängt skilspelare och Midirisk, midirisk skiv. jag har slängt el, el, grill, smörgåsgrillen, jag har slängt, jag har slängt fritösa som är äcklig, äcklig fritösa där som fasta på fingrarna, som fastanskrister. Jag har slängt enormt mycket papper och blad här. Det har jag har ju tömt ur hela plastbehållare med massa papper och blad. Jag rengjorde faktiskt här med hjälp av en skona för badrum här, duschflaskan där rengjort toalettstol, det var väldigt smutsig stod där och så, den är rengjord och Handfatet är mera rengjort och runt omkring, den där kranen i mitten också som blänker rätt fint nu så Man kan göra insats i lägenhet och det är också hyresgästens skyldighet att städa och rengöra Man får lägga ner lite tid helt enkelt på att rengöra, man kan ta lite ytter i taget, igår var vi norrut och idag är vi i söderrutan sängen 11 km ungefär Så efter miljöstationen kom vi upp på det gamla stationsområdet där och Den fällde helt enkelt precis som den smålsporiga järnvägen faktiskt hade tidigare gått Ja, plattformen är fortfarande kvar utanför stationshuset och det är ett ganska litet område, det ser trångt och litet ut men det var ju smalspår i all väg. Där fick man ju plats med en smal treplattform och flera spår och så. <hör> flera spår faktiskt det ser litet ut, men det var väl en gubbe som låg och där inne och också, så stod en bil utanför, men man ser inga, inga människor såklart det är dött och ödsligt, jag följde alltså järnvägen precis som den gick helt enkelt där. Man kan ju se vad vännskivan för ångloken var. En rostig belysningstolpe och en tréslipers. Och jag, två stycken gångbroar över vattendragen. Mellan ångsötan och Solhemsvägens övergång där. Och där är det ju då järnbalkar stora. Det har ju varit tre spår över den första bron Och där borta också vid den andra bron över vattendraget som är en gångbro, och också en järnvägsbro och där var det en tidigare någonstans i närheten en växel som anslöt med en trebro som var mellan eh, gruvjärnvägen från Rällingsbergsgruvorna var det en trebro som anslöt en växel så att man kom med malm alltså alltså, järnmalm. Och det laser ner 35 det där, så att det är ju och borta. Ja, faktum är att jag hade med mig två små soppåsar där. Jag hittade småskräp, jag hittade burkar här, ölburkar och så, jag hittade. På väg upp till berget där så har du en gubbe som har fäst en, en högtalare På en tre gren. Det var det tunnel, men när har Släpat tillbaks i långsiktet och har slängt i en det här Skrepet i buskarna där Dåligt av personalen här på hyresbolaget att inte Kolla och ställa upp i buskarna Vid man här borta? så ligger det eh, skrep. Jag väntar på rakapparat från ett och ett och sen um, från Claes Olsson ska komma och golv, headset ska det komma också så det är på väg. Jag såg ingen där. Det är en där i Västerbyn, Han kör ju Stjärnsunds linjen, det är ju Stjärnsunds postområde ja, det är väldigt små stugor och så, de har ju vattenkabel som kommer in kallvatten där från Lången Så de får värma upp, men jag tror ju att de stora husen har vatten avlopp där. Det måste du nästan ha. Det går väl på sjöbotten eller nedgräft under vägen där. som har väl vatten- och avloppsledningar som går till reningsverket och så. Det tror jag säkert att de har. För Det är några som bor permanent också. Men jag tycker det är konstigt att det kan stå bilar. Utan för att små stugor som inte större än 40-45 kvadratmeter stora stugor. Kan det verkligen bo människor i så liten stuga? Och aldrig ser man någon människor heller. Utan det står ju bara en bil utanför husen och man ser inga människor. De verkar vara inne i inne i själva huset. De verkar inte vilja visa sig utanför den där husen och det är inte riktigt att de bara trycker och trycker där inne hela tiden. Man sitter och trycker där inne i husen hela tiden. Ja, det var väldigt vad solen kom fram här, jag såg det förut också. Jag har språkit upp. Ordentligt här faktiskt, jag tog förresten en varmkorv med bröd också igår kväll där och senapa ketchup och tog en kvällsdusch utan att blöta håret, alltså. lite svettig där Jag hade ju knappt blivit torr faktiskt, på det. det tog bara tre minuter så jag var klar och sen la jag mig lite halvlöt på en handduk där men jag var lite svettig och så Idag tog jag en Sverigetröja under där men det blev ganska svettigt i alla fall, det är en här jack som jag har hittat eller fått av min pappa där och i soprummet på Östermalm och gubben körde här. där Jag måste för nu, jag har köpt eh, Ica butiken i Långsättans köket där har lokalt tillverkat, ja det var ganska små köttbullar med makaroner faktiskt där och sedan var man väl upp i ena mikron och sen eh, ketchup och sena på det och så var det väl eh, en kall så här liten eh, mjölkförpackning som Ada har tre deciliter Jag brukar inte köpa en lite mjölk längre för det är så tungt De här små tre deciliter, lite kall kall Det var inga stora det var små för makaroner Så man behöver inte hålla på med att koka spagetti och koka makaroner och så utan man kan vänta tills Ica köket har tillverkat lokalt Vi ska kunna komma ut här nu i flera dagar framåt Det här ska bli 17-18 grader här faktiskt och så. Ja, det var ju väldigt... Jag måste komma ut på morgonen också Jag kan inte sitta här och stå på en klocka idag Det blir vansinnigt faktiskt och Jag måste komma ut och Det var ju väldigt grått och tjockt, tet dimma Sikten var kanske 50 meter och så, så att det... Ja, nu har ju solen kommit fram sedan flera timmar. Men när jag var ute så var jag. Definitivt ingen sol faktiskt. Men jag kan inte sitta här hela dagen och titta på en klocka. Det går inte. Jag kan inte sitta här och vänta i sju timmar på att solen ska komma fram. Det går inte. Vi är galna Utan den måste komma ut. Så, så att. Eh, jag har blivit av med det här eh, returpapperet här. Det krävdes tre besök. Jag har tömt ur en hel plastlåda, det var ju full med massa papper och blad och gamla nationella tidskrifter som frihetsvacklan och sådana här dygga som kom på 1800-talet. Så att den är helt tom på papper och blad, jag kan inte spara på allting, jag har slängt min skivspelare också, jag har åkat i med med upp här pickupperna som bara där. Jag var på en skivare och hoppade omkring och minidisk-spelare jag har slängt som krångla, minidiscskivor, eh, elgrill, smörgåsgrill slängt fritösa som var kläddlig och äcklig har jag slängt Frasig sändarantent för piratrad jag har slängt, jag har slängt eh, Ja det är mycket eh, faktiskt som jag slängt här och så Idag eh, har jag slängt en påse Eller i en påse här, kalsonger man inte kan ha De åker av lika fort som de åker på där så att. Man kan inte spara på det som inte används och så vidare och trasigt och så vidare Så att man ska Lyras av med saker till Vi får väl se här i en framtid när man kan skaffa en ny skivspelare också Jag har väl inte pengar till det egentligen ska kolla. Vi har en oppis i Långsötan om de eventuellt har skivspelare Något vettigt pris och så Det är svårt att få plats med Skivspelare i studion här, jag har kopplat in ett tekniks Kassettdäck också från ett annat kontrollbord För jag når inte bort till de andra kontrollbordna Jag har inte armar som är 10 meter långa så att... Vi kan lättare spela Kassettband här nu faktiskt och så. Ja när jag gick söderut så kunde jag alltså inte se över till Långspinn och Bergsverdens friluftsområde som ligger på andra sidan sjön Långan utan sikten var väl 70 meter ungefär och så Och sen på väg hem så kunde man se längre bort och så vidare så att det började släppa där Det har ju upp och blivit väldigt sogigt och fint och så Men jag kan inte sitta här hela dagen och vänta på att klockan ska vi Eftermiddag och solen titta fram det går ju inte alls utan... Jag måste få komma ut någon jäkla gång Jag kan inte bara sitta i den här garderoben, det är ju så pytteritet här och fula äckliga slitna tapeter också. De har inte alls besiktat den här lägenheten och skadat också. Även pack som har bott här har rispat och gjort hål i alla dörrar och repat och förstört allt. Men, ja, jag har fått täckt överallt med engelska flaggor och allt möjligt så att det inte syns. De har inte besiktat ens. Och fula äckliga slitna tapeter. Ja, det är trevligt verkligen. Jag har ju stedat mycket och rengjort lägenheten, idag har jag rengjort eh, med en sån här skona eh, sprayflaska och gnuggat och rengjort toalettstolen och handfatet och den där rengreppsblandarkranen också i mitten som alltså nu blinker och Man måste göra insatser helt enkelt för att hålla, försöka hålla, hålla rent och snyggt och så i en lägenhet då. Jag Det tog faktiskt en kväll, i kväll också, jag gjort det på fler på längre ut men utan att blöta och tvätta håret där så att det gick på Ja Tog det tre minuter så Kom jag ut igen och lite halvblöt och sen Lör mig fortfarande lite halvblöt på en, en, en handduk där i sängen då för Jag känner mig lite svettig Men jackan är ju verkligen varm och så Ja Jo, då, det, skulle nog... det var ju klart hur länge det här skulle ligga kvar, det här diset, det skulle nog spricka upp och är ja, mer stängt att det skulle kanske göra det också ja. Just det Det gjorde det ja. Men nu sitter jag inte i fem timmar och väntar på att solen ska komma fram på eftermiddagen. utan jag måste komma ut innan jag blir och. Det spelar ingen roll om det är grotta nu lite så Jag tror att UB-spegler och sista väcker borta Vi ska se UB-spegler och sista hade jag i Ett bokmärke några fem kommer in där. USB genom sistan. Ja, för det här som man får lite luft i så kort kafth och kvar lite trångt är boket också. Det är mycket flyglar och så här, så att man sitter bland alla grejer här i vårt Det finns ingen dörr eller in här. Det var det rummet utan det är en öppning. Nej. Det är väl kan vi lägga ner, ja. Okej, okay, det har upphört det där. Står det? Denna webbsida är inte aktiv längre, står det. Det var konstigt. Stämmer det? Ja, den här sidan är inte aktiv. Nej, Nej just är ständig. Man kommer inte. Vi måste trycka på, nej ah, UEC ah, grossisten har ä, lagt ner där. Okay. Ja jag får väl se när ä, nya apparaten kommer på Vi kan slänga mina rakhyvlar där Jag körde lite rakhyvlar här i olika märken så fick jag bort lite strål men... Jag har inte haft en rak på länge nu. Jag skulle ha en faktiskt. Det är på gång här från. Klaus Oldsen betalade med bankir. säkerhetskoden Det blir inte lättare för nästa år för att posten ändrar ju var bredvid från nästa år så att man ska kunna välja hemköring också. Idag krävs att man hämtar ut det på och så är ombudet där måste på plats. Men för nästa år så ändras att man kan välja hemkörning också som alternativ. För jag har ingen legitimation där. Jag får inte ut visa saker där. Nej, över Peter och syster har lagt ner men själva sidan är kvar. Ja. Jag köpte en mellankoppling här från Netonet Net men gick inte att koppla in IBMs tangentbord här, det gick inte Egonomiskt eftersom vi har en stor... Det gick inte där, nej solen lyser ut av Helsinki här men så var det inte när jag var ute, det var förskräckligt vad det var Det är och dimma, ja Karola Henkvist går omkring i Slottsparken där och där har jag ju gått omkring och i skogarna också runt Stelninge slott där och så ner till Västerhunds natur där så och så vidare, hon är ju förföljd människor men det är väl så här som drömmer och fantiserar och har sexfantasier och så att tror att Karola är deras flickvän och så Hon får väl skaffa äh, äh, säkerhets, säkerhetsspray och så vidare Poliserna har varit där och så. Jag för att eh, Agneta Fällskog hade varit ihop med en karl och sen när det var slut så fortsatte han i alla fall att stötta och så. Och, eh, hon tyckte att jag upplevde det var jogget och så. Carola skriver att det är väl män som har fantasier och så, de tror att eh, hon är deras och så. så Jo ja, var här gassade solen men Så var det inte tidigare idag alls Det var väldigt vad det var Gråtjockt, man såg 50 meter bort Jag såg inte över till lången där Långspirn och så från början ens Det var riktigt, riktigt Tjockt, tät Ett is och dimma Men jag passar på i alla fall att hålla koll efter skräp och så. Jag fick med mig en högtalare som var upphängd av någon gubbe därpå där på. Och trevlig faktiskt. Den var jätte tung den här racken och lite burkar annat också där. där. Ja, så att säga verkligen sprungit upp, det har blivit viktigt Solen gassar på faktiskt, så. det var det svårt att tro det När jag var ute så var det inte alls så, faktiskt otrevligt väder måste jag säga, det var, verkligen Tjockt, tätt, dis och dimma Men det blev ju faktiskt i slut en fin en solig dag, det hade man ju alltså inte kunnat tro ens faktiskt där. Helt otroligt faktiskt. Jag tog faktiskt en kväll, dusch sent på kvällen, det tog tre minuter jag bara blöt med, med duschen där och lite tvål. och sköljde av där och så var jag lite halvblöt och kom ut och så... Ja, ner i sängen på en, på en halv, nu fick jag halvblöt fortfarande, inte undan där. Det tog väl tre minuter så hade jag duschat, dock utan att blätta håret där. Och det tar ju tid på att på torka. Ja, vi får se när apparaten kommer där. Nu ska det laddas sig så. Det funkar med det i det här och så men jag. Jag tänkte ersätta av med en riktig rak apparat, för att jag inte haft på flera år Och när jag varit till miljöstationen här med mina Alla blad och så var det är turpapper i mängder där Jag har delat upp det på tre besök, det var så tungt så att det... Men det har det tre gången så att nu har jag Blivit jag har tönt ut en hel plastlåta med full massa papper och blad Jag kan inte hålla på att spara på att det går inte för den gamla jag gamla nationella tidskrifter och allt möjligt här som man har spart på. Det var ju världrörs närva förbundet och allt möjligt var det. Blad och papper och. Skispelare åkt och har åkt. Klad i var varen också där. Ja. Och nöta och, och mycket faktiskt där. Ingen gift heller. Och så har de faktiskt ett eget varumärke. som heter Just Andersson så det heter också där. Det är Och så är det lite allt Ja, det ställer ju till när man inte har någon legitimation, och så. man får inte ut någonting på ICA helt enkelt där. Och fasen ska ändra den med var du brev du på det nya året här Man ska kunna lägga till en ny tjänst som hemkörning där Inte finns idag Jag såg ju brevbärargummen också, det är ju Inte västerbilden en annan gubbe som kör den, han såg jag aldrig Jag har riktiga vinterbyxor för tågväxling här med BVN i lån från Stockholm Central och en som vinterjackare. Pappa hjälpte mig en gång i tiden när han är i soprummen och jag hade ju en Sverige tröja. Under där också. Där. Här säger man Action Cam. Och... Ja, jag har ju en Action Cam också med ska jag ästekort i och så batteridrifter Men som sagt var det var, väldigt, det var eh, Riktigt riktigt tjockt dimma här En stor del av dagen men det har ju Verkligen spröket upp och blir riktigt riktigt solig Och nu slipper man faktiskt fästingar då och, och Surrande flugor och så vidare Nu när det Hösten kommer här, det är inte jobbigt med de där vackarna Trollsländerna är väl också avlidna och så de lever inte så länge De är lite busiga, jag tror det var en som Landar på min näsa också i somras här jag Tycker inte det var så kul Trondsländerna har ganska begränsat äh, livet där Ja, det gamla kolonihuset i Västerbyn på 300 kvadratmeter som är byggt 36. Så. Det är tydligen fortfarande till äh, sån det där. För 695 000 kronor faktiskt, så jag såg ju. Mäklarens annons också, man kunde gå in och se bilder där Om ja, målat och så, men det var ju Tidigare koloniverksamhet där på sommaren med barn från Husby Familjen Holmgren har köpt andra hus där borta vid bron där Mellan Lången och Bysjön så är det ett hus också som har använts där som Ja, det har använts som Koloniverksamhet med barn från Stockholm faktiskt Och då kunde de komma med tåget då Till Byvalla Åka smalspåret till kliva av i hållplatsen Västerby och gå Kanske 200 meter typ till Den här stora bygden faktiskt åtminstone fram till dess att järnvägen fanns kvar där till 64 Men den eh, lades ju också ner och revs upp men man växade faktiskt fortfarande, växlingen var ju kvar i långsutan här med intern växlingen inne på eh, Bruksområdet faktiskt där Så var det fortfarande kvar Man växlade med de mindre ångloken inne på bruksområdet, det var ett omfattande spårsystem, man puttade vagnar Mellan olika processerna i ståltillverkningen ända fram till november 1971 Då upphörde det de stora linjeloken hade ju blivit så såklart, men de här små ångloken användes för intern växling Och Järnvägen till Bilvalla var ju borta Man kan se det på gamla bilder också, det är mycket som är livet där Den Stora fabrikerna med skorstenar och så Vi träffade en kvinna också där, förut som var eller på era stil Kloster av det i Lågsötterna och de har bara 100 anställda nu kvar faktiskt De hade 130 tidigare, Men de har dragit ner där faktiskt och så De har dragit ner Ytterligare så att säga Nere på 100 anställda ja Cetra där de bygger upp en ny träindustri på gamla Autocompos som på treårsperiod ska kunna ge upp till 60 arbeten och det i etapper man ska installera stora maskiner och så, men på en treårsperiod så är man upp i en 60 anställda faktiskt och så. Det är process där. Så det har ganska nyligen startat upp. Man ska anställa folk och installera stora maskiner och så. Men inom tre år ungefär så är man uppe i full produktion. Och de gamla skyltarna för Autocomp är borta och så. Men om en tre år ungefär är man uppe i full produktion med nya installerade maskiner och personal och allt. Och då är det är sexetal nya arbeten som ju faktiskt skapas i långsyttan. Det är en mindre kompensation för de förlorade storleksarbetena på Autocompera. Det är mycket borta här och rivet och rivet och nedlagt och borta. Och 25 butiker har vi haft. Ja. Då har vi kvar det inte mycket. rika butiker i och för sig. Det är det så att... dött och ödsligt och så, man, när man kommer från skogen här, man möter ju inte en människa i utan. man ser inte en människa, det är alltså öde på gatorna, det är bara bilar som står utanför husen här, men man ser inga människor Nej. bilarna står i parkerade på gatan här, men man ser inga människor ibland, man möter ju inte en människa. det är så ödsligt och dött överallt, tomma lägenheter det är Mägder här man ser lägenhet bredvid här som är alldeles tomma och så, det är konstigt Ja det är mycket märkligt Men så går hon för Ludvika också med det årsfallet där grått Men det ser man inte speciellt ofta Jag då det spräckte upp på att bli riktig sol idag Jag måste komma ut här på morgonen så det går inte att sitta här och vänta på Att det ska bli eftermiddag och sol, det går inte alls utan jag måste helt enkelt få komma ut någon jäkla gång och få det här avklarat. avklara att jag ska till Västerbyn nu söderut det, det måste ske på morgon helt enkelt där, jag stängde sopor och var till miljöstationen Ja det är kul att kolla på teknik här och så, det händer mycket där Man hänger inte ner riktigt, det är så väldigt avancerat med teknik och det är en väldigt utveckling på teknikfronten och man förbättrar tekniken hela tiden man så att säga utvecklar ny teknik och så Det finns ju tidskrifter för det där Jag har ju min begränsning också när det är teknik och så Jag kan ju vissa saker men jag kan ju inte allt och så hänger inte mer riktigt att säga Det gäller mer avancerad teknik men kan ju sköta i alla fall Datorer och så vidare Det här klarar av olika Situationer och reda ut och så ut att man blir vansinnig när det är någonting som hänger så här Han är HP 6.5 en gång och lika varm fläkt igen Jag råkade komma åt strömkabeln där förut så det bröt så att säga den är igång igen Och den där för fläkten är så varm också Den står på en kylplatta där Från Claes Olsson men har ju havererat så att den, den Kunde ju kyla tidigare under det. Med USB-förbindelse men, men den slutade fungera där så att Den lilla fläkten är så varm så Ja men ska kunde jag komma ut varje dag här nu och så till helgen Det 17, 18 britt sommar är 20 grader i söder Då ska vi bli upp till det ska vi bli ändå upp till 15 grader upp i Norrland eller till helgen och så faktiskt, lite så här britt sommar och så faktiskt det. Det är en trådlös eh, tangentbord också igång från eh, Claes Olsson inte en sån här liten USB-doll på sidan av min HP men det var väl det att jag blandade ihop eh, batterierna eh, så att det blev kortslutning i den där, det blev kortslutning i tangentbordet där det var alldeles hett, eh, så att det havererade faktiskt där Det är det svårt att fatta, men jag har ju sett hur solen gassar på här ja. Riktigt, riktigt Soligt och fint, att det kunde bli så faktiskt va? var väl en sikt på 50-60 meter ungefär i början där Det gick söderut, så man såg inte särskilt långt Det var ute på berget där var det ännu ruskigt med tät dimma och för det var fuktig, luft och så insveptig Ja det upp det slut slutet i alla fall, det gjorde det ja, på slutet kunde jag se över till Långsbyn och så Knuts hage där på andra sidan Lången Från början väg söderut kunde jag inte se hans över till Lången Eller över till Långsbyn och så på andra sidan sjön Lången Men det var så dålig sikt men eh, det spöter ju faktiskt upp eh, till slut eh, ordentligt här. Men det gjorde ju det, ja. Nej, det är fördraget tilltäppt och tilltäppt så med allt möjligt här. Mm. För att vi har haft en sol som lyser som en strålkastare här så att eh, det går inte att ha eh, öppet persienner och så, det går inte alls utan... De är alltid neddragna, det är naken och allt möjligt som är förträppt För att på eftermiddagen kommer den här Om det är sol så kommer alltså eftermiddagsolen solen och det är som en strålkastare rakt in Och då ser jag ingenting av skärmen här Så där får jag konstant föredragit Sen är det insyn också Jag har ju bara skorna på mig här så har den två skäl synen och eftermiddagssolen. Ja, det måste vara neddraget och förhuvudtaget här, det går inte annars. Jag måste kunna röra mig fritt i lägenheten här hur jag vill. Jag kan inte gå i naken här och så tittar folk in på mig. Och nu ser ni inte emot, det går ju bara inte, va? Nej. Jag kan inte människor som tittar in i lägenheten i går, det går inte, det är vanligt. Ja, så alltså var det hos där på Gränsgatan i alla år, det hörlägghet en hörlägenhet, Gränsgatan och var där. i varenda rum så uh, kunde man båda se och uh, de andra husen där Det var lite jobbigt tycker jag Ja, oh, jag tycker det Så var det inte på släp till faktiskt. Det var inga hus alls, varken framför eller bakom. Så det var helt insynsfritt så att säga. Men så är det ju inte här, så att säga. Jag har ingen glädje av den här lilla öppna balkongen. Jag öppnar aldrig balkongdörren. Nej, den, den behöver jag inte överhuvudtaget. Jag och om skräpet där du lägger soppahållare. Det är skräpet i busken också där. Dåligt att hyresbolaget på laget och inte eh, redogöra där. Ja, det är dåligt. Det var ju skräp under buskarna eh, i närheten av eh, Av sopbehållarna där på laget hyresbolaget det ha personal som vi ska rengöra så Då ser ju synas så där tycker jag Vi kan se, jag gillar på Netonet att kolla på en bärbar dator här för 2,6 man kanske kan dela upp det på avbetalningsplan där för se Det är en laptop kanske Här kan man få hem körning men man måste dela upp det Jag har inga 2,6 Ja, där ser man vad fint det blir Vi ska kunna komma ut varje dag här det helgen blir det 17 och Ja, delbetalat från 253 kronor per månad Vi ska säga. Det, är det här Nu ska vi se. Aha. 11,6 HD-skärm. Det är ett litet. Delbetalning 253. Man ska jag läsa in från där. Det är det bara 11,6 HD-skärm? Jag ska ta och titta på den här delbetalningsinformationen inte... Det är så folk köper saker idag, bilar och allting, de betalar ju inte kontant De visar ju delbetalar i så att säga och så. De allra flesta i alla fall Inte alla som slänger upp Alla pengarna på en gång Kompakt och att laptop. Perfekt för resan. Alltså. Delbetalar från 253. Ja, vi ska se. Och rätt och rätt. Hem kör också med posten här så att Tid att ladda sidorna. <skratt> Man kan se vad det är för information och delbetalningen Där. Det är så bättre att ha bärbara datorer. Men de är ju kopplade som stationära. De flyttas inte så att säga. De är ljudlösa också. Stationära datorer, vilket jag lite grann i alla fall. Det är många som inte har något riktigt. Jag har stationär dator det. Det lägger bara Kina av 1,6 det skärm. En del betalning. 4 gb 3 Nu ska jag kolla hur det är med en Windows 10 2GB Windows 10 Jag upp en mindre yta, ett A4 papper väger 9,80 gram Ja just det, biffigt Det är lite billigare, 2 och 3 Brakalese informationen också, men jag försöker betala ASUS e, Vivo Bok 11,6 hd-skärm ja, Det är lätt och svårt Det mindre är mindre att avfira papper alltså Det här den är mindre än ett A4 blad alltså. Vad vill jag säga? Jag betalar för 228. Jag ska då titta på den informationen där. Ja, nu gör vi kreditupplysning och grejer 1 Ett kilo och tunn och den är... Vi upp mindre ytor ett A4-blad. Rätt liten skärm av 11,6. Så det ser väl hyfsat ut. Vi ska kunna komma ut varje dag och så här. Med vandringsdur och röra på oss. Det var en vandringsdur och i mobilen också där som jag har publicerat. Och det har spruckit upp ordentligt jämfört med när jag var ute där på ja, förmiddagen. Jag visste inte när jag kom hem riktigt, även, vi kanske vi hade med tiden och så. Ja, det var det otroliga hände, det sprack upp. Ja. Vi ska se på den här informationen om delbetalningar. Man får väl ansöka på den här och de tar väl kreditupplysning och så vidare. Man kan delbetala från 228 kronor per månad. Och då ska man beställa hemkörning också. Här. Nu ska jag se vad som gäller för delbetalning på 228. Slägga upp 2390, det går ju inte. Man... Delbetaling går ju bra. Nu ska jag se här. Det finns ju filmer som säljer begagnade och sådana, men då vet man ju inte riktigt kvaliteten och hur det håller och sådana. Ja, Resursbank, ja det har jag redan. Där fick jag ett lån sist där, på 4 000 men de gav istället. Ja, men, det. 4 958 i stället. Ja, det i mina öronar och så. Ja, de har jag redan där jag kunde, där, så nu blir inga problem med. Det ska jag se nu. Då. här Med äh, äh, delbetalning får du din första betalning så vi är slutade den månad som Man får vara en först och sen äh, resursbank i, i Borås, Det är de vi har där jag är kund och äh, Det underlättar jag verkligen. Och, äh, Vi kan säga del Uppbyggelseavgiften 0. Selvanlig kreditupplysning görs. Då får en kopia av prövningen för uppbyggelses. Ja, det här kan jag inte hålla på att göra nu när jag pratar. Men det här kanske gör det någon tillfälle. Resursbank, ja, där är min kund. Ja, det tar 72 månader att betala den här tror jag. Jag måste tänka efter 24, 28, det, är 24, 28 eller 3 år va? Eh, kanske 4 år blir det, 72 månader. Det tar 4 år att betala av den här va? Det kan jag se här. Eh, gift där stöttre gifta gift på 295 kronor tillkommer 10.643 för en dator som kostar 2.3 ja. Då blir det alltså ännu dyrare att betala av den här datorn. Det är uppe i 10 643 totalt. en dator som kostar 2 300. Ja. Ja, då blir det ännu dyrare. Och se nästa år när jag står där på det på skatten, kanske jag köper en kontant istället där. En avbetalning är över 10 600 någonting. Så det blir ändå dyrare än att betala kontant men att inte har några pengar. Totalsumman blir alltså mycket mycket högre än själva summa Totalt sett va Så att, ja. Det är inte ekonomiskt bra det, det är ännu dyrare än 2 uh, och 3 Jag tar ut 10 600 Totalt då Så att eh, det är inte så bra ekonomiskt att, att betala 10 16 tentator så kostar 2-3 med delbetalning på 72 månader. <laughs> Nej, det är inte. Visst det får man den av. delbetalare och så. Men blir totalt blir det oerhört mycket dyrare än vad det egentligen kostar där. Jag har en spindel också under en där i sängen på natten, där. eller på morgonen, där. nu rörde jag se. Jag tror att under den där fläkten också. Så lyfter jag på den så att det är det någon spindel som gryper iväg. Okay. Ja, då får man platta till den här. Ja, inte är tråkigt det är idag vi ska kunna komma ut med varje dag. Så vi så vi på i morgon också, om det blir Antar plaskarmurker och så. Problem med grävmaskiner och så, de gräver väldigt mycket här. Telgar gräver ju fiber och har så här i några änderna. De skär fram till ett kopplingskåp som lilla ägarna har vid husvägen där. fiber en anslutas där. De är tuggen och gräva in en liten bit på tomten också och körs under gräsmatterna och så. Snällt, men Man kan tänka så faktiskt att hitta hela dagen och vänta på solen för att hitta fram på öppet det är ju värdelöst pass. Man måste få komma ut någon jävla gång det spränger ju i muret och grått och det är inte is och limpa. Jag har ju bara två ben jag har inget annat sätt att ta mig ut bara cyklar går ju inte likant där är ju luften och gått ur också där. Ja, det är det inte ekonomiskt försvarsbart att betala 72 månader, 228 spänn typ. Det är ju 10 006 på en dator som bara kostar 2-3 egentligen. Det är inte ekonomiskt försvarsbart, För det, det blir mycket, mycket dyrare än det. Vad datorn egentligen kostar där Så att det avstår jag ifrån kontakten jag köpte från Netonet 49 gick inte att koppla in i IBMs tangentbord på min OP 16.5 det, det gick inte alls Det gick inte alls faktiskt Det gick inte, nej, nej. Så Jag har kopplat in det här, det Siemens, men det är en tangent där som inte funkar längst till vänster ja, ja vi går inte i Västerbiden i alla fall När man är tillbaka i Tjock dimma det är så var det. Vet konstigt, Men sen späckte upp senare på dagen. Jaha, jag när vi stängt med det. Jag har svårt att fatta faktiskt. Tanken på att det. det sitter i men... Jag har ju sett upp på timmen här och sett att det inte blev... Vi har slängt oss högtalare där på tre gren och lite burkarna skrep som jag har slängt i sopålare Det var ju till Västerbynare 11 km ungefär, 1,2 eller ja, över en mil Jag sitter inte här en hel dag och väntar på att solen ska komma fram på eftermiddagen, för du är vansinnig. Jag måste ju få komma ut någon gång. Va? Jag ska inte sitta här och stera på klockan hela dagen. Det går ju inte bara. Men jag förstod väl kanske att solen skulle komma. Det skulle ju klara upp och Det var osäkert att länge det det här dimman och isen skulle ligga på där. Här är det inte smart att delbetala en dator på 72 månader. Med 228 ungefär blir det 10 600. Det kostar bara 2-3. Det blir en oerhört mycket större summa som man betalar totalt. Alltså. Eftersom man måste delbetala. Va? Men det blir mycket dyrare. Så det är ekonomiskt negativt. Och det är inte aktuellt. Det är Android-tv Google Play butik Det är alltså platt tv med mobilsystemet Androider ja, det det. Intressant det, det, Teknikutveckling också svårt delar. Det skulle ju som sagt, de spicka upp, det var lite oklart terräng här i och det man skulle ligga kvar och sådana det. Det visar i alla fall till att det sprack upp och så, det var ju kodämt i solet där. Men det togs sin en ting, vi ska se vad man säger vad det. Nu räknar med att den svenska Riksbanken försöker slänga sig ur sin stimulanspolitik också så att de får fylla på sin verktygslåda igen inför nästa här stallakonjunktur. Säger Stefansson. Sonny, Maria Landeborn, varför backar Stockholmsbörsen? Den har backat förhållandevis mer än de stora börserna i Europa. Vad beror det på tror du? En... Ja, juderäntan har vi gått upp eller ner kanske. Judermörken är avsnängd också. Blänker i glasöta. Att det betalas 85, men det kommer ut på skatten sen. Man får ju nya jobb där uppe kirurgarna. Ja, jag sköt i allt själv här. De var minst att det var då klappan i taket. Västerby var fullt döds, medrösslös. Det var hundratusen människor ute, jag kocknade fram deportmassorna där. Det kan vassa armbågar. Nu har jag solda ögonen också. Man ser inga bilder. De kraschar. Det var inte mycket sol, precis. Nej, det var mödligt. Jag har alltid solglas, så jag alltid solda ögonen på mig med speglar. Det är speglar i munnen. Det bara man vet att den solen dyker upp. Okay. Välkommen till omsättan här i gatan och drar sig det är smutsigt och skepigt ut. Stolparna lutar åt olika håll. Ja, det är första jag såg jag kom från Märsta. Att stolperna stod inte rakt, nej. Antingen lutar de framåt eller bakåt, eller så lutar stolpen till vänster eller till höger. Det är ingen gubbe som riktar dem. Det är Jävligt som plockar skep här är jag. Det är frivilligt. Det är ingen som röntsas med skep här. Det är ingen som bryr sig, nej. Jag som plockar skep frivilligt. Jag är väl värst i vinnor, Jag hittar i skep här också. Men ibland står det i bilar små stugor som kanske inte på 45 kvadratmeter man grundar. Verkligen, man bor de där små stugorna och de syns aldrig till heller. Man ser aldrig några människor. Det står bara en bil eh, varje gång utanför eh, vissa stugor. I Västerbyn. Ja, men så ser man ju inga människor. Det står bara en bil där. Och det gick inte varenda gång. Vissa stugor i Västerby. så står det någon bil utanför. En liten stuga på 45 kvadrat Kan man ha en i så liten stuga? Då har det aldrig om man sitter ju bara i en del av den där stugen hela tiden och trycker. Det är konstigt. det är väldigt konstigt. Det för ganska om Vi kanske är på 45 meter max. 83. det känns som att man bor i garderob så trångt i det här är så trångt som man får en plats. Man ser aldrig några människor här, det är helt att. Det står bilar utanför husen men man ser aldrig några människor Det ligger allt varenda gången. jag tittar efter dem. Människorna är någonstans Det står ju en bil utanför huset där, eller den stugan. Så där Man ser inga människor Och det ligger på en gång. Det som fällde trén och sånt där, flytt i sjön och står i Älvsjön, bevrhytter. och fällda trén i vägder när man har gravit av. Jag tror att man ser de över bevrar inte, de är osyriga. De syns aldrig till. Där kan man ju stå stirr efter bevrhytter. De syns aldrig till över de huvudet, det är väldigt konstigt. Och bilar som står utanför små stugor, som är på 45 kvadratmeter <coughs> Det är som en bolig galerob Men man ser aldrig några människor, man ser bara en bil Och likadant enda gång Upprepan sig till vanligt. Ja, man får man utanför stugan någon gång Man sitter och trycker där inne, i, den lilla i den det lilla pyttiga huset Den är väldigt konstig faktiskt Ja, det är intressant med teknik och så, man hänger inte riktigt med där Det är teknikutvecklingen för det händer hela tidigare här i fronten Det finns ju de som kan det där, mer avancerat så här man kan ju sköta vissa saker här Men jag har ju mina begränsningar också Man hänger inte riktigt med men det är kul med teknik i alla fall och så, alltså. det är ju faktiskt det. Vad ska man säga streamande eller strömmande? Det är nog inte klokt att säga strömmande på svenska. Man spelar ju engelska där, streaming och så. Jag inte hänga med riktigt här, det är så avancerat, allt som händer från teknikplotten är... Det handlar mycket så att säga det tekniska. Zonsällerna kommer snabbt nu, för vilket inget tillstånd och elbilar kommer. Uppet på berget var det så förvaskat mycket is där som så man såg inga på i Bergen i Långsjö, det var ju bara tjockt is och limma Det var ju tråkigt veder i och för sig, lite lite grann. där borta i Västervel också och vände runt Jag såg inte särskilt många levande människor precis, det kan jag inte på sådär Direkt. Jag, vill inte påstå. jag vill inte påstå att jag såg de levande människor som liksom rörde på sig eller syntes stilla. Det kan jag inte påstå, mig. Det var ett fåtal där, de flesta stugan var också också. Ja, men som sagt, det har verkligen Spruckit upp och blivit en riktigt solig dag och efter det, det här till slut i alla fall, men då var jag hemma Då är jag väl en mil idag Säder ute i Västerbyn, om det är undra här på har och vägen då Det bryter strömkabeln också här, kvote blir blev avbruten Startat upp den igen och så. Den är bara svald av, men det blir riktigt varmt igen. Den lilla fläkten, jag höll, står ju på en kylplatta där. På Claes Olsson, den gick ju sönder. Den har USB-förbindelse eh, men den slutade fungera där. Den kylde jag av eh, underifrån där var, med kylluft. men kylplatta men eh, den har jag havererat så att säga. Och, eh, Eh, icke fungerande så Den lilla fläkten är ju så varm Jag har varit lite med badonflugor också, jag har ju rengjort och städar ju Jag Re har rengjort toalettstolen här Handfatet och kranen där Det där glänser har sig, jag gör vissa insatser här med Sprayflaskor och så Jag har en bra avdelning där faktiskt för rengöring och så så det går att fixa till med sprayflaskor När man kan med och så vidare så att man får göra vissa insatser här På golvyter och så vidare, det är ju hallen full av sand och grus där så hela vintern vet du Borde inte bara sand, det är enorma mängder Jo då, vi spelar så Det är helt otroligt där Helt otroligt vackert det där Man så att det gassar på ordentligt det. Riktigt älsket så gassar det på här. Ja, det måste jag klara rätt upp sen efter tag när jag kom hem och så. Så att det blev klar, fin, idag. Det var väldigt klart och fint, Väldigt vi har det. Väldigt dåligt och fint. Det trodde man ju naturligtvis inte. Det trodde man inte alls faktiskt där. Det var väldigt, det. dåligt. Andelunda väder, människa. Då var det ju inte när jag var ute där, men eh, jag skulle inte till Västerbyn har ju varit där Men det var grått och isigt och dimma Ja, det var ju allt annat än eh, bra i utledare Trött jag har jag varit söderut där. Det är inte så Dålig sikt uppe på berget var jag ändå kjunkar i rimma. Det var ju högt och skärkt. Då jag, så jag Dålig sikt. så doftar man sig som väldigt teflig inpå tanken var att det skulle nog klara upp sen och så var det är det dog tid där det måste ha skett någon gång under dagen så sådär det är slutklart det är upp och så Hela dagen och vänta som dyker upp Och eftermiddagen då blir man ju det Och måste ju ta sig ut i alla fall och så utsatts för brott och här i studion fick, finns Isak Reichel du är generalsekreterare för Judiska centralrådet. välkommen hit Tack så mycket Ja, tidigt så utsattes en annan svensk jude för ett liknande brandattentat man misstänker nu då att det kan finnas ett samband här med antisemitism är det här en del i en trend skulle du säga Ja, tyvärr så är det nog så vi har sett en ökad aktivitet hos folk som vill juda illa i Sverige och runt om i Europa de senaste åren. Exempel på det är till exempel eh, attacken och hoten mot judar i Umeå som ledde till att U judiska föreningen i Umeå stängdes för något år sedan. Mm. Men just det här eh, brandattentatet då, så, där handlar det om att, man, att det, det är någons hem som anger på det här sättet om det nu om det nu finns ett sådant här samband. Är det någonting nytt i så fall? Det är nog nytt. Det, det har, när folk har upplevt hot och trakasserier. Men det här att, att någon, någons hem blir ner, ner. Det har vi inte sett förut. Så det, det är nytt och vi hoppas att vi inte kommer se det i framtiden heller. För det är ju fruktansvärt naturligtvis. Varför tror du att det här händer då? Jag tror att det här... På ett sätt är det en del av, av en internationell trend där vi ser ökat ökad polarisering och har sett det under, under många år. Eh, där eh, Både folk på yttersta högerkanten, nazister och nynazister, är allt mer aktiva och växer. Och samtidigt har vi sett eh, att de islamistiska rörelser och islamistisk har, har ökat i Europa under de senaste tiotal åren. Så att det, vi ser den här typen av polarisering i samhället och att Ökat eh, ett hårdare klimat mot minoriteter och då drabbas alltid judarna. Och som generalsekreterare för judiska centralrådet då, du kom i kontakt med, med många judar. Vad säger folk? Är de oroliga för sin säkerhet? Ja, det, folk är oroliga och vi möter många oroliga medlemmar och, och andra judar som, som kontaktar oss och undrar och, och, och så, självklart. Vad säger människor som du är i kontakt med? Men dels så hör vi många unga i skolor som inte berättar att de är judar, till exempel som inte vågar liksom visa på sin identitet. Det, det, är väldigt, det är vanligt i alla fall. Särskilt utanför de, de större judiska sämre, utanför Stockholm, Göteborg och Malmö. Så att det är ett typiskt exempel på att folk judar runt om i Sverige stödjer sin identitet. Man vågar inte gå med judiska symboler heller. Hur tycker du att det svenska samhället arbetar mot antisemitism idag? Vi ser väl att det finns mycket, svenska samhället skulle kunna göra mycket mer. Dels i, i att äm, arbeta mer aktivt i skolor för att förebygga antisemitismen. Men också att mobilisera inom det civila samhället. Äh, det här är ingen farsåt runt om i, i i Europa och i, i, i Sverige och ibland så upplever väl jag att, att, att, att äh, svenska är lite naiva och de ser inte faran i det här. Sen så, och det är det förvägande arbetet, sen så tycker jag att det äh, svenska samhället skulle kunna göra mycket mer för att skydda jutska institutioner och judar i Sverige. Så som man gör runt om i Europa. Vad ska, vad ska man göra idag tycker du? Äh, svenska. Äh, Polisen borde ta ett större ansvar för att skydda ljuska institutioner genom att till exempel ha, ha vakter och, och utanför. Så ser det ut runt om i Europa. Om man går, går förbi synagogen i Köpenhamn till exempel då har de har polis eller militärbeskydd dygnet runt året runt. Varför tror du att man inte har det i Sverige idag? Vad, vad beror det på? Ja, statsminister sa ju för något några år sedan att svenskar har varit och Vi upplever väl att, att svenska. Myndigheter är fortfarande naiva och inte ser hotet mot oss. Du, när man lyssnar på det här reportaget som vi hörde innan vi började prata här, det handlar ju om hur judar välkomnades till Sverige som flydde från Danmark under andra världskriget. Vad tänker du när du lyssnar på det reportaget, och nu pratar vi om att antisemitismen finns kvar i samhället? Vad tänker du nu? När man lyssnar på reportaget så blir man ju också lite stolt över att vara svensk. För här är ju faktiskt en. En, en insats som, som Sverige gjorde tillsammans med, med Danmark för att rädda Danmarksgivare som vi i Sverige får a, har fått alldeles för mycket lite uppmärksamhet. Eh, men sam, samtidigt är det så att vi, det är otroligt sorgligt att vi ser liksom att det här blommar upp igen. Att det, det är samma hat som kommer igen. Och särskilt när att vi ser de liksom sista på gatorna igen. Säger Isak Rarchel som generalsekreterare på Judiska centralrådet. Tack för att du kom hit. Studio 1 i P1, klockan har just passerat halv fem. Ja, Anders, tänker du att det är och köra bil i helgen, eller? Ja, det ska jag nog göra. Jag ska hålla mig kring Stockholms -trakten. Jag vet inte, kommer det funka, tror du? Ja, kanske runt Stockholm, men det kan faktiskt bli lite krångligt att köra bil i, i helgen. Och man får räkna med att det kan ta lite längre tid än vanligt. För att man kommer få sällskap på vägarna av ett stort antal militärfordon på väg till en stor NATO-övning i Norge. Ja, det är det oh, var ointressant, uh, muck, muck Ja Jag är ganska trött framförallt och det har blivit riktigt soligt men när jag var ute så var det riktigt is och dimma. sikt var väl 50 meter ungefär, jag var till Västerbyn här. Tidigare på dagen och så röst där vi ska kunna komma ut här uh, varje dag faktiskt. Så. Sådana grådaskiga eller tjocka tillgängliga vinmar med dålig sikt i den klara och fina solen idag. Vi ja, får se vad vi hittar på imorgon för vi måste ute också i någon form och så. Och helgen blir 17-18 grader också där. Det är britt sommar på 20 grader i söder. Det var till helgen, blir det 15 grader upp, upp till norr Det uh, kan vara ha en bit in i oktober faktiskt och så. Vi har satt i direkt där med Sverige-kanalen ganska trött Gunnar Anderssons Mansour är i och sitter i vardagsrummet här långsiktigt utan att ja, det är föredragligt och så men jag ser solen. Jag tittade ut förut och såg att det blev en stark fin sol Det var ju svårt att tro när man kom ut här och hade så varit. Dålig sikt på en 50 meter kanske så här, Tjock dimma Och sollösa ögon också alla ja. Med spegelglas också det Har jag alltid rekommit nya från snygga briller.se ja. ja jag måste ut på något sätt och så Vi se vad vi hittar på imorgon när det blir någon form av var Inges och röst i en spelning också i mobilen där Och en låda ja, Det är kul att kolla på teknik och så faktiskt vad som händer det med smartmobiler är ju stort faktiskt Det är väl miljarder människor som har smartmobiler bilar. Heter det androider heter det Android? Då. Oh, Bank -ID appen där faktiskt. jag betalat två gånger på Klaus Olsson utan att behöva ta fram kortläsaren eller Jag faktiskt så att det har ju säkerhetskoden där. säkerhetskoden och att skriva under. Så så ser det man ju själva köpet och så Det kostar 990 på göttan faktiskt det var billigt strax under 1000 kronor. Den är väldigt dyra men Så det billiga ligger under 1000 nu faktiskt och så Och den har fått många stjärnor också säga är Motorola Motorola Moto E ja, ja, men det här är Motorola Moto E5 Play Black Jag har haft mycket Motorola mobiler i mina dagar Av vanliga gamla uh, Samtal Den senaste tekniken tror jag. Ja. Ja, och det är väldigt vad det händer mycket på. Smart på bilder, fronten och så vidare. Det finns smartmobiler till den under 1.000 Möjra Möjra är min gästa Vi kan se vad det är en konstig abonnemang Det var en Telia Jag 739 17.000 17 var här ut. Det går ju inte. Totalt 17 0 97. Leveratör Har te ja. du det bort då? Har du det bort? Ja men jag smet ja, då Det kör vi ungefär så kan vi slösa Nej inte nå. Ja det kan ni glömma ja. där, då, jag inte Men vi har steg när vi är det här Om vi är infrutt faktiskt så. så är det faktiskt om vi Det var så hardt här som nu började sprika upp och släppa det här viset och dimman. Jag kanske är med, jag tror det såg ut i morse. Vi hade kanske samma dimma som här. Västerbilns skull i alla fall. Då. Den svänger söderut också. Och inte bara gå går norrut jätte. Har inte så många bilar att välja på så ligger de med äh, här bilarna. Väster, äh, Västerbilarna, tre år. Eller kanske i lång spin då. Vi se de här minisystemen som man kan köpa mikrosystem och sånt, det finns inga skilspelare kvar längre nu. Man kan köra musik via bluetooth och USB och Xbox Spelarna har försvunnit för länge sedan och rullbandspelarna och har försvunnit för länge sedan också. Så här ser internetradio ut. plus, ja, det finns inte här FN radio Ja, det är kul att titta på tekniken. lagt ut mycket pengar på tekniska saker. och så bara ja, helt ljudet igen vissa Men det har ju varit söderut, västerut. Så dessa hör ja. du det. Hur blodtogs det är, hur inga och kablar du har steg med. Så. 3 kassett då, och aux ingång också. Ja. Tablet stereo. Det är väl för barn och ungdomar mycket på sådär rum där som kan man spela. Spelar CD mp3 skivor och 3,5 aux och USB-spel ingång. Är radio. Och klassisk kassettspelare. Och det lever kvar i alla fall det där, tycker jag. Och länge tillbaka som man hade rullbanespelare också. Jag får inte in så många FM-kanaler där uppe. Det är en dålig mottagning på bergen här. Tappade upp här, bara så att säga. Skilspelare ingår väl då inte normalt längre, det är nog kompaktsystem eller mikrosystem. Nu ser jag att det spelare för barn och ungdomar i storstäderna får man in många kanaler Man kan man föreställa så men här har fått in så många kanaler med tanke på landskapet här uppe Här får man in P4-dalerna och väter att USA kommer tjäna på handelskonflikten. Vi tar in miljarder dollar och kommer producera varor här istället för att köpa dem från Kina, sa han till Fox News. För Trump är aktiemarknaden viktig också för att han själv kopplat den till sin egen politiska framgång. I talet efter tal har president Trump framställt den starka aktiemarknaden som ett bevis för att hans ekonomiska politik fungerar. När börserna går ner kan den beskrivningen alltså slå bakut mot honom själv. Med ett mellanårslag bakom hörnet är det därför viktigt för Trump att distansera sig från nedgång. I den kontexten är hans skarpa kritik mot Federal Reserve knappast förvånande. Fernando Arias i New York. På är det neråt idag, alltså just nu minus 2,2 procent. Sören Granat, ekonomireporter på Ekot ja, Vad beror de här svängarna? Är det Det är ju den internationella oro som vi hörde om här som smittar av sig på Ja, han är inte Sören Granat, han är ju uppladdad Jaha, Nej, jag rör ju på oss Ja, det var ju bensplatt Klackade taket då Ja, det var mycket folk i Västerbyn Jag fick ju knappt fram där, det var hundratusen människor ut och gick. Jag fick pressa mig fram där i folkmassan med mina armbågarna. Det står bilar också där på stugor som är på 40 kvadratmeter kanske. Det är som en råb. Det bor tydligen folk där inne i konstigt Nej, det är mycket märkligt. Jag förstår ingenting. Så, ja. Vi har ju inte så många butiker att välja på här, men kläder har jag ju till exempel, och så, men och tur är det. Vi ska väl kunna komma ut varje dag här framöver också, det ser positivt ut. Ja, ingen kul med det på morgonen och så från middagen här, jag tog ut i alla fall till västerbil söderut och så över en bil. Kanske 11 km där och sen Under dagen så sprack det upp och blev soligt och fint där verkligen. Det blev riktigt äh, vilt så Så att det blev ju faktiskt äh, Riktigt fint där Det är slut man kan inte sitta här och stela på en klocka i timmar hela dagen. Och går hela dagen i vägen. Det går ju. Måste väl komma ut någon gång Jag ligger lite grann över tusen, minst och uppåt där. Jag släger inte det gamla, det var krångel, hoppa om grejen med norren. Den värsta det två skivspelare också. Men den hade jag havererat där och så. Det är ju så med teknikgrejer grejer man köpt. Jag har det har inte ut i brevet. Kläder har jag är klädd, är mycket av det. De dröver det var mycket. Jag ska kanske löste med Loppes också här i långsiktigt och om hon har en begagnad skidspelare Det ska vara kul med en USB också där Det kanske går vänta tills nästa sommar, jag får ta också på skatterna Jag har inte här riktigt där. USB Ja just där. USB utgång För överföring av viny till b 3 Ja, exakt hur det funkar kan jag inte tänka riktigt nu man lite trött, men jag är så trött Man får väl in så att säga musiken till datorn helt enkelt då, på något vis. Ja det är någonting som gör att man får in det som digitala ljudfiler ungefär som att man rippar Kan ja. jag tänka mig att det blir va? Och det var ett trådlösa överföring till USB-utgång Överföring av bering till MP3 På så vis digitaliserar man alla plattorna Men här var det faktiskt en skidspelare måste jag säga Prisverk skilspelar med RCA anslutning, den har inbyggd i och förstärkade skyddslock 33, 45, 78 en spelare 69. och ingen fraktad och eh, det var rätt intressant faktiskt där måste jag säga ja, 78 varvar har jag i och för sig inte men eh, priset var ju verkligen eh, bra eh, Ja, vad de hade jag ska jag lyssna på Loppes om de har några också. jag sa den är en skiljespelare här för 699. Han spelade 33, 45, 78 var det var det. Men senare har jag inte. Men priset var intressant, 699 utan traktar. Jag skulle nästan kunna ha råd med den faktiskt och så. Det var den billigaste 699 och ingen frakt och sen kan man beställa hemkörning med posten också där. Det var ingen e legitimation Man kan på. hemkörning på nötenet där. Man kan beöra hemkörning på posten. Om ja, det var dyrare, vi kan säga. Titta närmare på den här. 699. Så vi kanske kunna eh, koppla in den här studen här. Ja, då får vi ingen USB i och för sig. Nu vet jag. UV för eh, MP3, men de blir dyrare. Det råder på natt med 699. Och det kan spela till 345 och även stenkakor om man har sådana. RCA-anslutning till förstärkare, etc. Och eh, jag slängde min gamla här, den har jävlas enormt mycket. Jag där och så. Jag har lite enklare utformning där. Eh. Då lägger ni i bokmärket äh, där, ser jag säga? Det är ingen man kan beställa hemkörning med post, de där jag det. Prisvärd skivspelare från AV in med flera smarta funktioner. 33, 45, 78 varv, manuell lyft tonarmen. Utrustad med RCA-anslutning och inbyggd RIA förstärkare det kan anslutas till exempel som förstärkare. Skyddslock och via ja. Nätdrift Svart, silver, stereo Helman väl 78 varv, 33,345 Det står strax inbyggt. är IA Equalizer. Ljudutgång för ljud är ICA-telefon X2 bak. Nedspänning. Ja, den verkar intressant. De andra är för dyra. Jag hade hellre haft en USB, men de är dyrare. Nämligen. De har jag inte råd med. Du ska kunna koppla in den här studen här då. Jag spelar vi rillplatt i sändningen här Ta in några i taget där jag kan se om jag Ja, jag lägger till den i, i Ja, jag lägger till, lägger till den här i I bok Märket vi kan se om det finns några Recensioner Man De köpt den här då. Åsikter där. Det finns skäl till att det är något är billigt Denna skivspelare fixar inte att spela 45 år Pick upp en hopp och det skivan TT3 fungerar bättre, men varvetalet lite ojämnt och upplevelsen blir därefter. Jag börjar missnöjd och returnerar. spelaren och en annan skriver låter kast. Tyvärr låter denna skispelare oerhört dålig, jag skickar tillbaka den direkt. Men helt okej, okay, liten spelare med tanke på priset och väldigt skönt att slippa försteg med den där plastig autostoppfunktionen stannar för tidigt. Jaha... Jag är mycket nöjd med detta köp, spela skivan utan att hoppa Dessutom liten och smidig med ett bra pris Oj, nu blev det svårt här Ja, nu blev det svårt För att det var nämligen Två recessenter som dömde ner den faktiskt Att den var värdeböst och två recessenter skrev att den var bra Plastig. Spela skivorna utan att hoppa som en tidigare spelare gjorde Jag inte råd med den där U-spel, det är bara 13,90 och så, 13 så hemkörning på det, det blir väldigt dyrt där. Så nu är jag lite osäker om att törs beställa den här rackan. Två var ju missnöjda att skickade tillbaka den och så. Bick upp en hoppar och far över skivan och är ja, på 45 nu. Två resenärerna har skickat tillbaka det här. Ja. ja, det är ju lite lågt prisök. Vi kan ju avvakta oss. Vi kan ju vänta till sommar också och skjuta tillbaka på skatten där. Men ingen panik, jag kan ju fixa. Musiken digitalt till nästa. Jag skulle helst vilja ha en USB där USB utgång för överföring av vinyl till MP3 Då får man in det hela i datorn där Varje låt på skivan det är väl då en MP3 filer det Kan jag tänka mig Ja den där billiga törs jag inte att köpa, det var dåliga recensioner där 1390 Ja men jag har inte råd med den faktiskt, vi får nu avvakta Men den där billiga för 639 var dåliga, jag tror Att två nöjda men då hade jag skickat tillbaka dem. Jag hade hoppat omkring på plattorna. Jag har inte råd med. Nu spel. Jag har fått tillbaka på skatter varje sommar. Det var det nästa år. Jag kan ju fixa det mest av musiken digitalt. Där billiga ligger tar bort där. Han kan söka på skivspelare igen. Ja, två var mest nöjda där så. Han skickade jag tillbaka det men de andra var ju nöjda med den och det är svårt att veta hur det blir då har jag inte siktat där. det spår på uh, vi skivar med en mp3 filer den där billiga jag inte jag kämpade riktigt där för att det var ju lite uh, origa, oh, dåliga recensioner jag tror att den också där ja, det var väldigt Och och det finns fortfarande en viss procent som köper vinylskivor och skivspelare finns det att köpa och så. Jag ska väl lyssna någon dag men mig Loppis i långsiktet och hör efter om de har någon skivspelare så Sari. De där billiga fick de dåliga recensioner. I och för sig var det två som tyckte de var bra också. Där. Faktiskt så att funkar som den skulle, men jag tror inte chansen på den faktiskt. Man kan nog bli besviken där. Och det vi nog lite tråkigt med den och hoppar omkring. och, går och åker iväg på spåren där. På farväg. Samtaktet som nu Och jag var fri att springa Fast ändå stod jag kvar Och vi var mycket visare Vi hade ärsvar Nu känner vi oss bundrade Om något vi aldrig haft I en husvagn Nej, vi sitter fra Utan några vänner och vi kanske inte. Med. Men vi rysar vilse runt om och om igen. Men jag vet vi hittar dit någon gång och dessa jul ska stanna. Och du min bästa vän Kom med din fria, han kommer och kan. Lägg en nyckel vid dörren är du snäll Ge honom tid för han är kvar, glöm som vän Någonting utav dig Och jag vill ge att du mig Ta vad du vill Men förstå det sång för att fri Ta min stolthet För ingenting alls Det som varit Har ett rep kring sin hals For my dream I left by a song for I'd News. Trump syftar på att centralbanken Federal Reserve höjt räntorna åtta gånger de senaste tre åren. Därmed har det blivit dyrare att låna pengar för investeringar och konsumtion, vilket mycket väl kan ha spelat en roll i börsfallet. Samtidigt finns det andra orsaker till att investerare säljer av sina aktier. Bland annat en ökad oro för att den långa uppgången vi sett på USA-börserna nu kan vara på väg att ta slut. En tredje orsak handlar om oro över president Trumps handelskonflikt med Kina som inte visat några tecken på en snabb lösning. Donald Trump själv tillbakavisar den analysen och hävdar att USA kommer tjäna på handelskonflikten. Vi tar in miljarder dollar och kommer producera varor här istället för att köpa dem från Kina, sa han till Fox News. We're för Trump är aktiemarknaden viktig också för att han själv kopplat den till sin egen politiska framgång. I tal efter tal har president Trump framställt den starka aktiemarknaden som ett bevis för att hans ekonomiska politik fungerar. alltså bakut mot honom själv. Med... I have a dream It's only one dream But I'm not Everything went wrong. I couldn't. Are you ready? Are you ready? Are you ready? Are you ready? Are you ready? Are you ready? Are you ready? It's time to stand up and fight It's alright, it's alright a caravan to the Marble One by one, we're gonna stand up with pride. One that can't be denied. Stand up, stand up. From the highest mountain valley, Lord, we'll join together with hearts of gold.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 stand up stand up stand up everybody take a stand join the caravan of love stand up stand up stand up I'm your brothers Then... Vid frukostbordet och läste i morgonbladet att det senaste lustmordet vidgött på en mängd pikanta detaljer: Mördaren hade använt vissa det dessa nämndes i bladet. Och det var ju bradigt. Persönliga person, fru och hans vidriga dotter, det sötte vi sina serkare nu och sina papeliotter. Pärson såg på det med föga sympati Och i stilla synne tänkte per från vi. Fast han ingenting sa det Och det var ju bra det Personliga Pär far med bussen som alla andra i över och kommer handskar och att Låter han sina tankar vandra Och tankarna far precis som de vill Och ingen hade kunnat gissa sig till Vad slags tankar han hade Åh, oh, det var ju bra det Personliga person Far mot hemmet per tunnelbana En trettioårsruva bränner in Har han med sig av gammal vana Sen spör han sin fru med dönder och med brak Och somnar som ett svin och vaknar som ett brak, Men så roligt, det var det Åh, oh, det var ju bra det Personliga person, Står i telefonkatalogen Och om du de rätta siffrorna slår Så svarar han glad i hagen. Ja visst finns det många personer, Men personliga Persson finns det bara en Och det råkar vara ja det Ja det var ju det. Samman trubbadur Som duger just till ingenting Jag drager land och riker kring En underlig figur Jag sjunger mina visors För vem som gitter höra på Min enkla livs filosofi Har denna melodi Du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 Förvärva dig för ett enda litet år, och du kan ingenting ta med dig dit du går. Jag är en gammal tröbbadur som drager land och rike kring, och jag besitter ingenting av visdom och kultur.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 Somna utan spader, ligg där cool och fin Sömniga ballader till dig Ann-Katrin Glider över täckt, dit är ingen vet Doftar det av bläcket, tacka fan för det Tacka fan för det Kan du inte sova har du söndersvär Sömnen är en gåva som sig själv förtär Måla dig och munnen, lämna vårt logik och till Gröna går gå på Tivoli, gå på Tivoli. Plast och tingel, tangel, korv och bröd och skrik. Titta ett benrangel, hänger på en spik. Lotteri i en låda, sånt man aldrig sett. Har löst lust att skåda, köpte dig en biljett, köp dig en biljett. Surrogatmanschett, en trekant i boll. Gummisigaretter, kom och slå en koll. Två par falska pantar har jag fått i år. Vem är det som pantar? Vem är det Get your hat, son, and get on out of the way When they start hating love and start loving hate, I swear he looked just like old Hank I was in with a nickel out of hand